Hej San och välkomna till Martin-Görans podcast. Ytterligare ett avsnitt den här gången. Pratar vi om förmåga att hantera information som är en av de big five. Och vad har vi att säga om det, Göran? Ja, här, hej och välkomna förresten. Här handlar det om att till exempel att söka och hitta och finna och sortera och kritiskt granska information och man ska göra sig i den här förmågan är det ganska viktigt att man gör skillnad mellan vad man vet vad man tror och vad man tycker i det här exemplet så kan vi ta vi kan ta som exempel i geografi till exempel har man Behärskar man den här förmågan så kan man till exempel eh, samla, samla information från olika diagram, eh, utifrån olika undersökningar. Man kan eh, läsa av olika tabeller och så vidare och så kan man få ut, få ut information från det och göra, göra, dra slutsatser. och så. Har vi fler exempel Martin? Ja, i historia så har vi ett ganska tydligt exempel där, man, där vi pratar om källkritik. Källkritik är en viktig del av att hantera den här informationen. Hur ser jag på de här källorna? Och det kan man göra på gamla källor. Man kan fundera hur en dagbok till exempel. Hur, hur bra är en gammal dagbok som källa för att veta om hur det var förr i tiden? Hur bra är en, vad kan man säga, vad kan en kruka? Som man hittar i marken. Man kan den säga om, eh, om hur man levde förr i tiden. Men det kan ju källkritik måste man använda även på nyare objekt som dagstidningar. Hur, hur trolig är den här artikeln? Vad, hur mycket ska jag tro på det, är det som står där? Mm. Ehm, och även i moderna böcker självklart. Mm. Så källkritik är någonting. Och framförallt nu när internet har eh, tagit en stor del av informationsflödet så är det viktigt att vara källkritisk även på internet. Och där finns det ju en massa trick som man kan göra för att få ta reda på vem det är som har skrivit, skrivit den här artikeln gå tillbaka till originalkällan för det ska stå vem som har skrivit det hela. Ja, precis. Och, och drar man ytterligare exempel från... Um... Eh, från geografins värld så, så kan det vara att man gör en fältstudie, som alltså man är ute och tittar på rullstensåsar och, och så vidare och så ser man, kan man dra slutsatser av det. Eh, ett annat tydligt, konkret exempel är att man kanske kan, man vet vad man använder en atlas till och vad man kan få ut för information om det eh, från den och ja. ja, och det viktigt är ju också att kunna veta hur man samlar ihop informationen, att man inte bara veta hur man ska hantera den utan också hur man samlar ihop informationen och det vi ofta märker att ni elever brister i Det är ju att använda flera olika källor Ofta är det internetkällor som, som kommer Men vi vill gärna att man använder flera olika källor Och det är lite beroende på ett arbete, hur det ser ut eh, det Ett geografiarbete kan man ju precis som jag gör Använda tabeller och liknande Gör man ett arbete i samhällskunskap Så är det, går det oftast utmärkt att göra en enkät För att fråga vad tycker folk egentligen om den här frågan jag skriver om Mm. Mm. Eh, är det så att man Gör något i historien När historia, alltså någonting som händer runt omkring Så är det mycket möjligt att man kan intervjua någon Det kan vara att man Söker information på nya sätt Inte bara titta på Internetsidor som Om vi ska vara helt ärliga Inte alltid är helt trovärdiga Nej, precis. Och, och när man, och när man eh, kokar ihop det här sen och vad man får ut av, av, av allt så, så blir det en, en sammanställning av vad vet jag, vad tror jag och vad tycker jag. För det är väldigt mycket som man tror att man vet, fast man kanske bara egentligen tycker det. Ehm, och skilja på de här begreppen. Eh, det är ganska gans, mindre än man tror som är observerbara sanningar alltså som är egentligen fakta som, som alla tycker. Samma sak Alltså observerad sanning Det är att ett plus ett är, är två Men, men om, man, om en källa är, är tillförlitlig Det är någonting som man, som man tycker Och man kan tycka det i olika grad sådär. Så det är något som man ska Skilja på mm. Och det här är en av De big five som sagt Det här är en viktig förmåga att kunna Det är viktigt att träna på det Det är viktigt att använda det på alla arbeten mm. Mm. Mm mer? Ja, jag tänker där blir man osäker på om det är om, det, om, man, om, man, om man vet någonting eller om man tror någonting eller tycker någonting så, så är det bra att bolla med, med kompisar eller lärare. För det, ibland är det inte helt tydligt. Nej, absolut inte. Och, äh, vi, vi, vi vill ju absolut hjälpa er och det finns även äh, sätt på nätet. Det finns en sida som heter Kolla källan. Bara googla på den. Mm. Äh, kan man använda för att äh, Hitta information om hur man, uh, hur, man, hur man ska hantera källorna på nätet. Mm, mm. Uh, och uh, det är en väldigt viktig förmåga. Och det är också viktigt att man använder den informationen man hittar. Att man använder den på rätt sätt. Att man inte bara copy pastar Utan att man verkligen gör det till sin egen text. Mm, mm. Uh, och det är, det är någonting som vi kommer att trycka ännu mer på i framtiden. Eller framöver. Ja, precis. Och det är också någonting som, som vi vet att väldigt många behöver öva på. Ja, ja vi... Eh, jag känner att vi behöver klara med den här diskussionen. Vi har pratat här nu i sex minuter. Mm. Eh, och... Eh, vi återkommer med, med den sista förmågan helt enkelt som heter metakognitiv förmåga. Och vad det är. Ja. ja. Tack för att ni lyssnade. Och eh, vi hörs igen. Tack Martin, Hej då. Hej.